That was mostly for you guys who played basketball yesterday. I feared you might like that a little bit. Szólt, a kicsit, ugye, az Thank you, a high, huh? So. <laughs> well, this morning, if you want to get a head start, we're going to be looking at John chapter 10. Reggel, a a János 10 And uh, I'll start by in verse 10, it says that Jesus says, "He said, 'I have come to give you life.'" And that more hogy you know, this idea there's a joy-filled life. I think all of us would say that we would we would like to have a joy-filled life. Mindannyi elmondhatjuk magunkról, hogy I just go and turn this off on? Well? Shall I just turn this off.: It's really tin. Tehát mindannyian szeretnénk örömteli életet élni. Szeretjük azt tudni, hogy amit teszünk, annak van célja, és olyan jó is. Tehát mi az, amitől egy élet örömteli lesz, vagy ilyen bővölködő? Ez az anyagi biztonságban rejlik? Hogy nincs túl sok minden, amivel meg kell küzdenünk az életben? Vagy van egy új számítógép az asztalunkon a régi írógép helyett? Yeah, he told... he he én, én csak én néztem, amikor Joel megszületett az orvosnak, ez a jó régi orosz fajta írógépe volt, és így, ja, persze beírom, és így nyomogatta, és mindig szeretett volna egy számítógépet. hogy akkor fog öm, az életünk öm, teljesen így ilyen bővölködő lenni, hogyha lesz, lesz két autó a garázsban, vagy egyáltalán lesz egy garázsunk. A lényeg az, hogy mindenféle biztonság, amit a világ dolgaiban találsz, az egy illúzió. Van egy amerikai foci edző, ő egy keresztény srác. Um, És a, a feleségével volt néhány gyermekük, de 2001-ben örökbefogadtak fogadtak egy kislányt is. És azt mondta, hogy amikor örökbefogadtuk fogadtuk, én annyira izgatott voltam, hogy családként mi, mi mindent adhatunk ennek a kislánynak szeretetet, biztonságot, pénzügyi biztonságot. És pár nappal később megtörtént a 2011. Szeptember, szeptemberi terrortámadás New Yorkban, és kicsit megváltozott az elképzelés arról, hogy mi mindent tud biztosítani. És azt mondta, hogy hát elég nagy butaság volt azt gondolni, hogy én bármilyen biztonságot tudok majd adni ennek a gyereknek. És a szeptember 11-i események elég világossá tették, hogy Isten egyedül az, aki erre képes. Tehát a biztonság, amit ebben a világban találunk, az mind illúzió. Egy örömtel élet, hát ugye nyilvánvalóan Istennel kezdődik, de szerintem a megelégedést is magában foglalja. Pál az 1 Timóteus 66 ban azt írta, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És az egyik előnye az én életvitelemnek az, hogy sok ilyen kis rövidebb tartalmú, missziós útra mehettem el. On one, Romania, És nem sokára megyünk Romániába, úgyhogy nagyon várom. Uh, you know, really És az ilyen utak nagyon nagy áldás jelentenek olyan szempontból, hogy látok olyan embereket, akik így ö, ö, rosszabb körülmények között élnek. Yeah, go és, és rosszabb körülmények között, mint mondjuk én, és azt gondoltam, hogy hát majd akkor én megáldom ezeket az embereket. Trip, like és minden egyes alkalommal úgy jövök el az ilyen utakról, hogy én sokkal inkább áldásokat kaptam. Ezeknek az embereknek valahogy úgy tűnik sokkal nagyobb örömük van az életben. They, they God, they worship, they Dicsérik az Urat, és amikor mondjuk dicsőítő dologat énekelnek, akkor nem csak így mormolják. People, Ők aztán beleadnak mindent. A Néha kicsit hamis volt ugyan. Okay, <laughs> De ezen nincs semmi gond, mert így beleillettem legalább én képbe. Néha volt három, néha nem volt. Hogy ők például úgy zúrnyoznak, hogy hát ugye hideg víz van kint az udvaron a viskó mögött. A divatos ruhák annyit jelentettek, hogy elkészült egy újabb ruha, amit ott maguknak összeraktak. De lehet, hogy ez már két-három emberen átment ez az azt jelenti, hogy ők sosem vágynak arra, hogy, meg, hogy ennél több legyen nekik? De persze, hogy vágynak, el, hát vágynak arra, hogy legyen autójuk, vagy a legújabb divat szerint egy cipő, vagy egy kis okostelefon. vagy tévé, vagy bármi más, de persze, hogy vágynak rá ugyanilyen emberek, mint mi. De azt megtanulták, hogy az örömteli élet, ez a bővölködő élet, az ez nem ezekből a dolgokból fakad. Hanem megtanulták azt, hogy elégedettek legyenek az Úrban. És ez egy olyan lecke, amit én is megtanultam már sokszor, és azóta is tanulom. Lehet, hogy keressük az élekben a boldogságot, és főként, hogy Istentől várjuk a boldogságot, szeretnék ehhez kapcsolódóan néhány kérdést így feltenni. Olyan kérdéseket, amiket megkérdezhetünk magunktól. Az első, hogy én egyáltalán hiszek-e? Hogy hát tényleg elhiszem azt, hogy én egy bűnös ember vagyok, akiért Jézus meghalt a kereszten? és három nappal később feltámadt, ma pedig él. My Lord, my Bízom benne, mint az uramban és megváltomban. He, és az urban bízni, mint, mint megváltóban, és tényleg, mint az életem urában, az azt jelenti, hogy ő irányítja a dolgokat. Ő irányítja azt, hogy a élek És nem azt mondom, hogy az én vágyaim legyenek meg, hanem, hogy Uram, a Te akaratod legyen meg. A második pedig, hogy, hogy valóban elhiszem azt, amit az igem mond. Hajlandó vagyok ezekben az igékben bízni és ezek alapján élni az életem. A harmadik pedig, hogy elégedett vagyok-e? Egy hajlandó vagyok-e ma úgy dönteni, hogy azzal, ami ma van, abban én elégedett vagyok. Oh, kind of És nem várom azt, hogy hú, ilyen kis szívmelengető érzést nem el hogy jó Isten, olyan hálás vagyok. Right kind of Hanem most úgy döntök, hogy hálás Istennek azért az életért, amit adott. Attól függetlenül, hogy mit tartalmaz ez az élet. A gyerekeink nagyon szeretnek nézni egy ilyen, van egy ilyen gyerekműsor. Én csak azért nézem, mert muszáj velük nézni. Az egyiknek az a neve, hogy Veggie Tales, ilyen zöldségmesék, és vannak benne ilyen kis éneklő zöldségek. Beszélő répák, meg uborkák, meg paradicsomok. És, és az egyik téma ebben a, ebben a műsorban az volt, hogy mi van akkor, ha valaki mindenféle telepakolja az életét. A, a, a a és van, van egy olyan daluk, hogy a boldog szív az egy hálaadó szív. I'm, I'm it, és ezt felolvassuk, nem fogjuk elénekelni. És <laughs> <laughs> <laughs> mindig, amikor elkezdjük olvasni, akkor így már így énekelnénk, de nem fogjuk azt mondja ez a szöveg, hogy hálát adok Istennek ezért a napért, és azért, hogy a nap fenn van az égen. Az apukámért, az anyukámért, és az almás pitémért. És azért a földért, ahol élhetek, az ő szeretetért, ami körülvesz. Ezért adok hálát minden nap. Mert egy um, háladó szív, az egy boldog szív. I have, that's an easy way to start. Örülök annak, amin van, és ez egy nagyon könnyű kezdés, nagyon jó kezdés. És az ő, ő szeretetéért, amit kijönt rám, és azért, hogy meghallgatja az imáimat, ezért adok hálát minden nap. Nagyon egyszerű dal. Yeah, that... Készségedre. És ennek az a lényege, hogy ahogy hálát adsz, a szíved elkezd, um, elkezd um, megelégedni. Ahogy hálát adsz, és hogy újra és újra hálát adsz, ez megváltoztatja a szívedet. Az egy tesszalonikában azt olvassuk, hogy mindenért örüljünk és mindenért adjunk hálát. És ezt nem mindig egyszerű megtenni. Ezt elég nehéz megtenni, amikor a dolgok körülöttünk nem túl jól állnak, nem kényelmesek, amikor küzdünk valamivel. De ez egy olyan dolog, amiben így látnunk kell a célt. Ha már itt van a Bibliátok, úgyis, akkor nézzük meg a János 10-et. Uh -huh. az első hat verset fogom olvasni. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be a szolvaj és a rabló, de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maguk juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus itt egy jó pásztornak nevezi magát. Egy olyan pásztornak, akit ismernek a bárányok, ismerik a hangját. És azt mondja, hogy hát a bárányok, emiatt őt fogják követni, nem valaki idegen. És van itt néhány kép. Az első, az ugye Jézus, mint mint egy pásztor. Aztán vannak a pásztornak a bárányai, a keresztények, tehát mi. Aztán van egy rablónk, egy tolvajunk ebben a történetben. Ő a rossz fiú. Minden jó történetben van ilyen rossz fiúk, fiú? És néhányan azt mondják, hogy ez a rabló, ez a tolvaj, ez a sátán. A És én azt hiszem, hogy ennek van köze hozzá. The he's not God, he's not all the time. De az egyik dolog, amit tudnátok kell a sátán, hogy ő nem Isten, nem tud mindenütt mindenhol ott lenni. Ő azt írja róla a Biblia, hogy így jár körbe, tehát nem tud helyütt lenni, és ezt csinálni, aztán máshol is egyszerre valamit. Tehát, hogy látjuk ezt a rablót, ezt a tolvajt, ez valóban az ellenség munkája. De ez bármi lehet ebben a világban, ami elvisz minket az Úrtól. Olyan dolgok, amiknek odaszárjuk az időnket, az energiánkat amit dicsőítünk. Istenen kívül, persze, Istenen kívül dolgok. Tehát emlékeztek a kérdésekre, hogy hiszek -e egyáltalán? Hogy <tos> bízok-e Isten igényében. Itt azt látjuk, hogy egy újjá született keresztény vagy, akkor te ismered ezt a pástort. Azt mondja, hogy meg fogjuk hallani az ő hangját és ismerni fogod a hangját és emiatt követni tudod és uh, az idegenektől pedig elmenekülsz és a tízes versben uh, még többet látunk erről a tolvajról és az összehasonlítást a jó pásztorral to steal, to kill, to a lion. Ez a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőrségben éljenek. Tehát azt, lá azt látjuk, hogy a tolvaj lopni, ölni és pusztítani. És ahogy erre a tolvajra, vagy rablóra, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, erre gondolunk, itt ebben benne van valami megtévesztés, valami trükk. You know, to to us, uh, life, És az ellenséget itt tenni, hogy el, elvigye a mi szemünket az első szeretetünkről, hogy elfordítsuk a tekintetünket Jézusról. Hogy meglopjon téged, hogy ellopja a te szeretetedet, a békességedet. És hogy ezek, ezeknek a helyét átvegye az önzőség és a, a, a vágykozás, Keserűség és a harag. És az, és az ellenség nem úgy munkálkodik, hogy Hello, Jerod, Na, ma csőbe húzlak. Hányan láttátok már a hírekben, hogy hát igen, ma itt rablás történt, de mielőtt elment a rabló, felhívta a tulajdon, hogy három körül leszek ott. Ez, ne, ez nem egy jó rabló. Hanem ők megtévesztőek, trükkösek. És így próbál munkálkodni az ellenség is az életünkben. Jön, akkor Jézus azért jött, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. A rabló, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus pedig azért, hogy életet adjon, egy, egy bővölködő életet. A rablóknak van mindenféle is kis taktikájuk, trükkök. És az egyik ilyen terület, az a bálványimádás. És manapság nem nagyon szoktunk erre gondolni, hát nem olyan nagy dolog a bálványimádás. Mert ha a bálványokra gondolunk, akkor általában olyan emberek jutnak eszünkbe, akik így valamik így vagy faragványt imádnak. De a bálványimádásnak nagyon sok formája van. És mi is nagyon sok bálványt állítottunk az életünkbe. És amikor azt mondom, hogy, hogy mi, abba én is beletartozom, tartozom. Tehát neke, nekem is van jó néhány, amit Istennek el kell távolítania. A them, share, És nagyon sok van, de négy példát fogunk elmondani. Az egyik a, a más emberek, a többi ember. Live people, hogy félünk Istenért élni bizonyos emberek előtt, a kollégák előtt, vagy a szomszédaink előtt. vigyázzunk arra, hogy mit mondunk, hogy mondunk, nem szeretnénk túl bátrak lenni. Ne, hogy túl sokat mondjak, ne, hogy túl sokat beszéljek Jézusról, mert akkor nem fognak szeretni. És gondolhatnád, hogy hát ennek miközben a Vagy Hogyha olyan vagy, mint én, és ezek a dolgok vonatkoznak rád, akkor ebben mi azt tesszük, hogy jobban félünk az emberektől, tehát embereket félünk, nem pedig Istent. És a Biblia azt mondja, hogy Isten félelme legyen a szívünkben. És a Biblia nem azt mondja, hogy legyünk kedvesek az emberek előtt, hanem Isten előtt legyünk kedvesek. És így válnak ezek az emberek báványokká az életünkben. A másik dolog, az lehet kicsit nyilvánvaló, azok az anyagi dolgok. Szeretjük betölteni az életünket dolgokkal, mindenféle dolgokkal. A new phone, new shoes, new verses, new új telefon, új cipő, új kis táska, bármit beírhatsz ide. You know, Én például oda vagyok az kütyükért, az elektromos kütyükért. Hogyha nagyon sok pénzem lenne, akkor minden hónapba vennék új telefont. You know, you know <laughs> És meg is tudnám indokolni, tehát ahhoz színűleg valami nem működne már annyira, hogy két perccel rövidebb ideig bírná az Axi vagy ilyesmi. Yeah, Igen, uram, szerintem is ideje egy új telefont it's venni. Gotta, gotta És persze <laughs> jó telefon legyen, de ne legyen forintos. You know, so De megpróbálunk ilyen dolgokban, vagy hogy így begyűjtjük ezeket a dolgokat, ebben boldogságot találni, hogy így vágyunk rá. The És ezt a boltok is tudják. The news, the a a És most már mindenféle programokat találnak ki, remek terveket. There, you Elmész, megveszed az új telefonodat, vagy az új ö, ö, fényképezőgépedet, vagy ö, számítógépedet. Hey, fizetsz egy körülbelül 3000 forint a többet. És hogyha kijön az új versiója annak, amit te vettél, akkor ha visszaviszed, akkor 60%-át az árának megtérik. Mert tudják, hogyha kijön az új, akkor ez neked meg kell, nekem is kell. Megveszek egy számítógépet, következő nap már régi. De az újon már lehet játszani azokat a játékokat is. És akkor persze csak fizetjük a pénzt, a boltok meg öm, elkapnak ezzel. A másik bávány az életünkben, az lehet az élvezet. De olyan dolgokat teszünk, amiktől így hát, jól érezzük magunkat. De ez bármi lehet, ivás, cigizés, vagy gyórás. TV, movies, Tévék, filmek, könyvek. És azt mondjuk, hogy hát ezektől jól érezzük magunkat, ettől több boldogok leszünk. It, És a legtöbbünknek valami ilyesmi azért van az életében. Nekem nincs sok gondom a könyvekkel. Nem szoktam sokat olvasni. You know, Suliban like új olvasónaplót kell írni. Oh, még egy könyvet el kell olvasni. Like <laughs> Valakittől kölcsönkére egy könyvet, úgy kb. három év múlva kerül vissza. Like <laughs> és ezért én ötven oldalas könyvekre kell gondolni. Really Tényleg nem, nem vagyok jó az olvasásban. De én egy nagyon vizuális beállítottságú ember vagyok, szeretek so látni dolgot. Úgyhogy, ha nem lenne semmi dolgom, valószínűleg három, négy, öt filmet néznék naponta. Get, like, movies, the... És nagyon szeretem a filmeket teljesen, magába szippant ez a világ. The theater, like, oh, oh, <laughs> Néha megnézek egy filmet, kijövök a moziból, ha oh, itt a való világ. Amikor megtértem, és elmentem a bibliaiskolába, felvettem egy ilyen órát, profécia proféciaóra, nem tudom, hogy jó ötlet volt-e. Körülbelül egy évet értem meg, és mindenféle szavakat használtam, amiről fogalmas volt, mit jelentenek. Elragadt a apokalipszis. <laughs> És a tanár az így meggyőzött, hogy biztos nem fogok diplomázni mielőtt Jézus visszajön, hát holnap jön, bármikor jöhet. Now, és tudom, hogy ez elég után fog hangzani. Így like, okay, like, mondtam, hogy Isten, még van pár dolog, amelyik jó lenne meg megtörténnel előtte. A Star Wars-nak az első része akkoriban jött ki. És tudtam, hogy még lesz kettő. És tudtam, hogy persze nem nem olyan nagyon fontos, de azért ha lehet még, hadd legyek itt a következőkettől. Aztán hallottam, hogy a Gyűrűk trilógia is kijön. Persze aztán szeretnék úgy megházasodni is. Tehát most már Isten ezeket mind betöltötte, tehát tényleg bármikor megtörténhet az elragadtatás. Láttam a filmeket? Házas vagyok. Úgyhogy most már álljatok készen. A negyedik dolog, ami báványjá válhat az életünkben, azok mi magunk vagyunk. Úgyhogy arra figyelek, hogy hogy nézek ki. Mindenféle diétákat próbálunk hogy vékonyak maradjunk mindenféle krémeket, hogy fiatalos maradjon az arcbőrünk, sminkeling. Gyúrunk a konditeremben. <gül> mint én <éljén>, tudjátok. <gül> Ez egy kicsit viccesebbre mint gondoltok. <gül> És mindig úgy gondoltam erre a dologra, hogy hát ez ilyen tínédzser, fiatal, fiatal, problé fiatal felnőtt probléma. De ezen a héten Joel öltözködött, mielőtt óvodába ment, öt éves. És felvette az új pólóját, és aztán én mondta, hogy hát, nem akar ma óviba menni. És aztán, hogy beszélgettünk vele, kiderült, hogy a póló miatt nem akar menni. Mert kicsit látszott benne a pocakja. <gül> és mi nevettünk, de ez ezt nagyon komolyan vette. Ő kétségbe volt esve. És azért, mert, mert volt rajta ilyen póló, és a többi gyerek mondott nagyon gonosz dolgot neki. És ebben nekem megszakad a szívem. Hogy az én 5 éves gyerekem ki van téve így a társai gúnyolódásának az alakja miatt. Hogy már négy-öt évesen azzal foglalkoznak, hogy így meg úgy kell kinéznem, hogy boldog legyen. Úgyhogy ez nem csak ilyen felnőtt vagy tenégyel probléma. hanem ez, hogy, hogy magunkat báványozzuk, ez 4 öt évesen is elkezdődhet. És akkor is ez a dolog áll fent, ha azt gondolom, hogy én különleges bánásmódot érdemlek. És elvárom, hogy bizonyos emberek így vagy úgy kezeljenek engem. Miért nem hívott fel ezen a héten? Ide jöttem a gyűlőbe, és kise nyitott el, az altó. Nem fogott velem keze. Ott ültem a széken, és nekem jött. Hát mit gondol magáról? Milyen nem csinálják ezt? Milyen nem mondják azt? És ezt megtapasztaltam ezen a héten a Tesco buszon is. Jason-nel voltunk, és gondoltam, hogy hát most nagyon jó dolgot fogok tenni, itt vagyok keresztény missionárusként, átadom a helyemet egy öreg néninek. Kind of és nem vettem észre, de miközben ez történt, a is jákommal kicsit meglőttem egy másik idős néni. És én nem láttam az arcát, és Jason látta, és elmondta, hogy nem örült a néni, és aztán ezt tudatta is. Ki voltam én, hogy így oda tolakodja? Nagyon-nagyon sok bávány került az életünkbe, ez csak néhány példa. És az ellenség nagyon jó abban, hogy így félrevezessen minket, és levegye a szemünket az Úrról. Hogy más emberekre figyeljünk. Vagy anyagi dolgokra vagy mindenféle élvezetekre, magunkra. De olyan dolgokra figyeljünk, amik nem teremnek lelki gyümölcsöket, hanem csak a testünket ön, ön töltik be, testünk vágyai. És azt olvastuk, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És a az egyik ilyen dolog, ahogy ez a tolvaj meg tud minket lopni. Hogy ellopja a mi örömünket, békességünket. És nagyon sok mindentől meglop így, mert a figyelmünk nem Jézusra irányul, hanem a bálványokra. És hogy ezeket a dolgokat a bálványaimban keresem. És ezek üresek, ezek a dolgok. I'm, I'm loud, és így megengedem az ellenségnek azt, hogy meglopjon engem. És ez a tolvaj, ahogy őli, megöli, kiöli azt, amiért Jézus meghalt az életünkben. Get, és elpusztítja azt az életet, amit Jézus szeretne adni nekem és neked. Isten vágyik arra, hogy életek változzanak, meg olyan életek, amik odakint vannak. Az első dolga, amit szeretne megváltoztatni egy ember életében, az a végállomás, a pokol. És az a vágy, hogy mindenki megtérhessen. És ezt, ezt úgy tette elérhetővé, hogy megbocsájtást hozott el a fiában. 9-ös versben azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Amikor elfordulunk a bűneinktől, amikor megvalljuk a bűneinket, és Jézushoz fordulunk, akkor új életünk van ebben. Egy olyan élet, ami bőséges, ami teljes. És itt nem olyan életről van szó, hogy jó, hát csak úgy élet legyen, hogy levegőt veszek élet. Isten nem csak erre vágyik, hogy járkály lélegez, aztán úgy éljél. Hanem bővölködő, egy teljes életet vágyik neked adni. Józsué könyvében látjuk ezt a történetet, amikor az izraeliek bemennek az ígéret földjére. És az első fejezetben is, szóval elmondja Józsuénak, hogy innentől idáig fog tartani a területetek, ezt az, amit szeretnék nektek adni. És ahogy olvasjuk az Ószövetséget, látjuk azt, hogy sosem foglalták el teljesen azt a területet, amit Isten adni akart neki. És ő nagyon sok bibliatanító próbált ezt így összeadni, meg feltérképezni, hogy mennyi volt az ő területük, és körülbelül 10%-át foglalták el annak, amit Isten adni akart. És nagyon sokan így vagyunk keresztényként. Nagyon kis részét élvezzük annak, és nagyon sok kis részével élünk annak, amit Isten adni akar. És nem élvezzük azt a bővölködő életet, amit Isten akar adni. És ez részben azért van, mert nem elégszünk meg azzal, amit Isten adott. És felállítjuk az életünkben ezeket a bálványunkat, amiket imádhatunk is. És tőlük várjuk az örömöket, de nem kapunk semmit valójában. Hogyan tudjuk ezt megváltoztatni? Szeretnélek emlékeztetni titeket arra a három kérdésre. Újjátszületett hívő vagy. Ott kezdődik a radikális változás. Az a legnagyobb dolog. Ez teljesen megváltoztatja az életedet. második pedig, hogy hiszed azt, amit az ige mond, és így cselekszel-e. Jakab azt mondja, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk az igének. És ön gyakran van, hogy eljövünk Julibe, halljuk az igét, kinyitjuk a Bibliánkat, elolvassuk az ige részt, aztán elmegyünk innét, és élünk teljesen máshogyan. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy elégedett vagy e Hogy tudsz-e úgy dönteni, hogy hálát adsz mindazért, amit Isten neked adott, amit megenged az életedben. Megint, megint a lányom példáját fogom használni. Van egy imádság, amit nagyon gyakran szokott imádkozni. És valami ilyesmi. Köszönöm Isten, hogy vannak ruháink. És köszönöm, hogy van házunk. És köszönöm, hogy van ételünk, és nem kell, nem kell mindenféle szemetet tennünk, mint az embereknek hajíténk. Köszönjük, hogy vannak játékaink. Köszönöm anyukámat, és apukámat. És köszönöm, hogy van egy testvérem, akivel játszatok. Tegnap este is ezt imádkozta. És nagyon, nagyon, nagyon um, hát egy alázatra indító hallgatni az ő imáit. És nagyon sokszor érzem azt, hogy megfedd, ahogy a nő imádkozik. És megfedne azt, hogy milyen egyszerű dolgokért tud hálát adni. és nagyon-nagyon megáld engem, hogy láthatom, hogy ilyen a szíve. Ugyanakkor eszembe juttatja, hogy hát az én szívem nem itt tart. És ö, ö, szeretnélek valamire bátorítani titeket ma. Ez egy olyan dolog, amit mi is próbálunk így a családban tenni, nem mindig vagyunk kitartók ebben, ez az én hibám. De amikor esténként vacsoráztok, családként, vagy a pároddal otthon. Próbáljátok meg mindannyian megosztani egy olyan dolgot, amiért aznap hálásak vagytok. Csak egy olyan dolgot, ahogy Isten aznap megáldott. És néha így úgy érezzük, hogy hát igazából semmi nem történt, ez egy teljesen átlagos nap volt. Amikor így érzem, akkor csak az Elizát, meg a Joát kell hallgatnom, és önegyszerű dolgokat tudnak mondani. Nagyon egyszerűeket. A Krisztusban való életed az lehet bővölködő. Abban nincsen kárhoztatás. Abban kifejezető öröm van. És olyan békességet ad, ami minden értelmet meghalad. Ebben szabadság van. Ez egy új kezdet, mert új teremtmény vagy. Ez, ez betölti a vágyainkat. Van ennek célja. A Krisztusban való életedben van megbocsájtás. Szeretettel van betöltve. És kegyelemmel és irgalommal. Az, hogy, az, hogy um, bővölködő életed van, és hogy elégedett vagy mind abban, amit Jézus adott, ez, ez, nem, ez nem ellentétes dolog, ezek összeférnek. Az, hogy elégedett vagy abban a kevésben, ami neked adott, és bővölködő életed van, ezek kiegészítik egymást. Ezek a dolgok, amiket felsoroltam ez, a, ez az öröm, ez a békesség. Én gondolkodtam, hogy milyen listát tudnék erről írni. És ezek nem az én ötleteim voltak, hanem a Bibliával kellett kilopnom. Ezeket ígéri meg nekünk a Biblia. És ezek azok a dolgok, amik nagyon sokszor ellop tőlünk az ellenség. és nem veszük észre azt, hogy mennyi mindenünk van, mert arra gondolunk, hogyha még az meg lenne, boldogabbak lennénk. Be hogyha kicsit más, hogy néznék ki, jobb lenne az élet. Hogyha you know, még egy lenne ebből, de itt bármit, bármit mondhatsz, ha ez lenne, ha az lenne. We don't, we don't be before, és nem látjuk azt, hogy mennyi mindenünk van, sok kis ö, ö, bálványtól, ami az életünkben van. <tos> És ezek miatt, a bálványok miatt gondoljuk azt, hogy még többre van szükségünk. Olyan valamire van nagyon szükségünk, ami igazából nem is olyan fontos. kérjük Istent, hogy segítsen minket, hogy lássuk, mennyi mindenünk van. Hogy hát segítsen nekünk, hogy ne másokra nézzünk, vagy más nemzetekre, akiknek sokkal jobban megy. Kérjük, hogy segítsen nekünk, hogy ne a bálványainkkal foglalkozzunk. Ezen a héten imádkoztam azért is, hogy segítsen nekem is, meg nektek is, hogy elégedettek lehessünk. És hogy élvezhessük azt a bővülködő életet, amit már odaadott nekünk. Ez ott van, ez itt van nekünk, hogy élvezzük. Ha újjászületett hívő vagy, akkor ez ott van neked. kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk, hogy egyszerű dolgokért is hálások lehessünk. So yeah, és mielőtt ma befejezzük, szeretném, hogyha énekelnénk még pár dalt az Úrnak. Adjunk neki hálát, és dicsérjük őt azért, aki ő...